Suratani Suratani, Thailand Amperskeemer Jy sit op die kaai en wacht vir die nacht Die see like soos kouk van pastel Later Die veerboot is besig om te laai Uie, artappels, vruchte, water Die dinge wat die eiland nie het nie Die kleinere boykies maak weie vees achter hulle. Weier, soe weit later soos die baie. Een enkele visser sit, voete oor kruis, standbeeld van geduld, tot hy soos blits begin in Langs Langsom leef visies so groot soos sy duim 'n nekies een raie van 5. Hy haal die nieuwe een van die hoek af en leed het langs die ander neer. Nommer daardien. Dit lyk asof die hele dorpiese bevolking afsit hawe toe wanneer die ligies opkom. Op die platform waar die meisies een uur gelede naarsiglik aerobics gedoen het, het sikker 30 tafelkies en stokies opgespreid, waar mense geleidelik kom sit en eet en drink en gesels oor niks in besonder nie. Die einaarse neef jy sikkel semi-melodies op sy gitaar in competitie met die meer gewilde satelliet uitsending langsom. Die klank is af, daarom in sy gins. Vanouw straat afstrekke rooi sambrele bo die wellustige pyramides van tropiese vruchte, waarvoor jou eie taal nie naam heet nie. Goed wat nog nooit bestaan het, waar jou taal gepraat is nie. Die taal het nie woorde nodig, voorgoed wat van het nie weet nie. Ooral hoor jy jou mens jou naam uitroep. Hulle kyk nie na jou nie. Jy kan nie sien wie dit was nie. Misschien is dit nie jou naam nie. Jou naam is, hallo? Die oornacht veerboot, surat aan die kopping aan. Jy is beslis achter skudule, maar dit maak nie rarig saak nie. Daar is ontrend veertig buitenlanders op die boonste vloer van die boot, elkien op een smal genommerde bamboespadmat, met een klein kopkissing onder is al heel wat meer plaaslike vissers en venters met hulle arbitraire bagasie en goedere en voertuie en, soos jy kan hoor en sien en ruik, hulle paar goedkoop bottles om die nacht korter te maak. Boe het jy daarom achtergekom dat die vensters kan open en daar is waaiers. Jy was vroeg op die boe en het jou venster dadelijk opgegooi. Dit lyk daarom asof niemand beswaar aan teken nie. Varslig, nachtlig, selig. Daar is 'n atmosfeer van wat? Goeie beurskap wat jou nogal verlig laat voel. Soms, vooral met die tijd van die feeste, is daar een sin van verdeeldheid tussen die reizigers. Selfs in hierdie paradies. Dis respeit na een dag waar jy meeste van die tijd op die pad was, in die son, omdat jy nie gewet het, dat dit so lang zou neem nie. Op een kaart is die plekke centimeters uit mekaar, Buiten die kaart, neem jy centimeters uur om af te lee. Jy kan voel aan jou kop, en sien aan jou rooie skouwers, dat het nie baie verstandig van jou was nie. Maar nou met die haveligies wat so geduldig dobber op die wateroppervlak, is jou sin van haas, verlig. Jy is tevrede om hier te wees. Dit is immers, a tog ook. A trip. Joune. A reis nie bestemming nie soos die kliseie adverteer het